Після цього світочка, закриваючи рот руками, вибігла до туалету, а шеф довго відкашлювався. Отже, шеф виконував танець з булавою. Світочка виконувала танець живота, правда, без живота. Марго сиділа за роялем, імпровізуючи на східні теми. Леська, тримаючи в зубах цигарку, грала в дартс, причому мішенню мішенью для неї була політична карта колишнього Радянського Союзу. Андибер, який, як з'ясувалося, мав шалене чуття ритму, виконував партію на африканських барабанах, подарованих шефові на День Незалежності люблячим колективом. І навіть Сидоренко. Абсолютно позбавлений чуття гумору і свободи духу, дуже гармонійно підвивав своєю тенорною мелізматикою, створюючи чудовий східний колорит. Звичайно, лише в такій ідіотській атмосфері могла виникнути цілком ідіотська ідея спуститися в підвал приміщення офісу в якому, як було запевнено, є двері, що ведуть до підземелля, де в історичні часи переховувалися козаки. Пізніше ніхто не згадає, чиєю то була ідея. Хоча всі запідозрювали в цьому шефа, який розповідав колись про те, як він у дитинстві, перебуваючи на канікулах у бабусі на Полтавщині, лазив козацькими підземними ходами, видлубаними в схилах численних ярів. Двері до підземелля відкрилися напрочуд легко. Очі призвичаювалися до нового простору, вуха призвичаювалися до тиші, ніс призвичаювався до нових запахів. Попереду справді був хід, висотою взріст людини, шириною оптимальною, щоб дві людини розминулися. Правда, не зб'юсто Марго? «Ой, де ми?» – проскилила світочка. «На тому світі», – спокійно відповіла Марго. Світочка істерично розреготалася, Решта замислилася і взяла на карп. А всі разом жовтеняцькою вервечкою рушили вперед. Спершу все видавалося забавою. У печері дивно змінилися всі голоси, тож компанія деякий час гралася новими звуками. Перегукувалася, пережартовувалася, Переповели всі можливі страшилки анекдоти. Попереду йшов шеф з ліхтариком, Позаду андибер без ліхтарика. Група товаришів вдавала із себе юних слідопитів. Чомусь ніхто не замислився над метою походу. Ніхто. А треба було б оскільки через певний час промінчик шефового ліхтарика намацав якусь заглибину в стіні. Народ скупчився навколо неї, і раптом світло впало на обличчя замурованої в стіні людини. Лише секунди вистачило для того, щоб народ наклав у штани. Інстинкт самозбереження кинув усіх назад». Природно у вузькому проході утворилася затечка. Переляканий шеф, який був найближче до жахливого місця, трактором випхав той корок уперед. Усі кинулися бігти в протилежний бік майже навпомацьки. І тут виявилося, що тунель не був поодиноким. Несподівано з'являлися якісь відгалудження, розгалудження, глухі кути. Групка екскурсантів, наступаючи одне одному на п'яти, штовхаючись, намагаючись перегнати одне одного, щоб не бути позаду,